Спецпроект Українського радіо «Авторські читання». Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні пропонуємо вашій увазі сторінки повісті відомої української письменниці «Зірки Мензатюк» «Як я руйнувала імперію». Тільки-но ця книжка вийшла друком, як відразу спричинила гостру полеміку у суспільстві. Старше покоління ностальгійно заявляло, «Радянський Союз — це наша молодість, і ми свідомо хотіли там жити». Молодше вагалося, а чи потрібно сучасним дітям говорити про імперію? Полеміка перейшла на шпальти газет, сторони конфлікту залишилися зі своїми аргументами. Так чи інакше, але книжка «Зірки Мензетюк» стала знаковою, бо до її появи та й зараз. Таких видань на книжковому ринку України наразі немає. Хоча потреба таких історичних текстів сьогодні є незаперечною, оскільки ця ніша майже порожня. І, можливо, саме тому у суспільстві досі тривають рефлексії щодо Радянського Союзу. Досі стоять монументи катам українського народу. А під час спроб повалити пам'ятники і розпрощатися нарешті з минулим, їх захищають ті самі українці. «Як я руйнувала імперію» – книжка різнопланова, бо з одного боку вона складається з оповідань про перші і подеколи наївні спроби боротьби з системою монолітної державної машини. А з іншого – докладна ілюстрація того, яким було життя у кінці 80-х років ХХ століття. Причому це не мітинги і політика, як можна припустити з назви книжки, а феномени буднів. Дефіцит. Черги тощо. Герої Повісті, підлітки Яринка, Півоні, Ігрик, товаришують, сваряться, закохуються, але водночас опиняються у вирі суспільних змін та осмислюють їх. А починається повість теж буденно із традиційної поїздки яринки до родичів у Буковинське село. Отож, Яринка, тітонька Орися, кішка Пума, яка злякалася потяга. Слухаймо. Переполох у поїзді. Холодного квітневого вечора до нас подзвонила Орися і сказала, Яренко, хочеш поїхати до бабусі? Допоможеш мені залагодити одне дільце?» Я сіпнулася спитати, що саме треба залагоджувати, але Орися нетерпляче перебила. Я дзвоню з телефону автомата, і він зараз роз'єднає нас, бо в мене лише одна монетка. То поїдеш, чи як? Ха! «Чи я поїду?» – «Само собою», – відповіла я, – «бо хто б відмовився їхати з Орисою та ще й до бабусі?» «Моя бабуся живе за 500 кілометрів від Києва, тож я буваю в неї не часто, принаймні значно рідше, ніж хотілося б. Їхати належало завтра. Це було чисто по-орисиному, по-спринтерське». Але я ще не розказала про Орисю. Вона моя тітонька, тобто рідна мамина сестра, молодша за маму на цілих 11 років. І я теж молодша від Орисі на 11. Отож Орися, так би мовити, середньо між тітонькою і сестрою. Неважко здогадатися, що я не називаю Орисю тітонькою. Яка з тітка? Вона студентка, спортсменка, саме так. Вона спринтер і навчається в інституті фізкультури. Красуня і, на додачу, дельтапланеристка. Вона літає на дельтаплані, на кручах під Києвом, на околиці села Ходосіївка. І я навіть їздила дивитися на її польоти. Тобто вона – моя летюча тітенька. Наступного дня, після нашої Зорисої розмови, мама, зітхаючи і нарікаючи на раптове збирання, доставила мене на перон до поїзда Київ-Чернівці. Крім сумки і бутербродів на дорогу, я везла дефіцитний київський торт, котрий мама якимсь дивом купила, вистоявши довжелезну чергу. Орися, який слід було сподіватися, примчала за півхвилини до відправлення поїзда. Щойно ми вскочили у вагон, як поїзд рушив. За вікном пропливло не мами не обличчя Вона щось гукала наостанок Але її не було чути Ми поволі пробиралися вагоном Звісно, плацкартним У купейні Орися квитків не бере І тоді мені здалося, що Орисяна спортивна сумка Якось підозріло ворушиться Тобто сумка ворушилася насправді. Але я подумала, що то мені здалося, бо вагоном стрясало на стиках колі, і ми хилеталися, немов п'янички. Нарешті ми всілися на своїх місцях, у самому кінці вагона біля туалету. Мене такий сервіс не засмутив. Навпаки. Мене переповнював веселий азарт, бо ця нагла, як сніг на голову поїздка, вже сама собою була пригодою. І ось тоді, тримаючи сумку на колінах, Орися сказала, що везе до баби кицьку. «Кицьку?» – підскочила я з несподіванки. «Вона що, в сумці? Покажи!» Та почекай же, присадила мене Орися Спершу вислухай У чому річ? Справа була ось у чому Вона підібрала увечері на вулиці кошенятко. Було темно, пізно, холодно Орися не могла залишити його на дворі Але в її гуртожицькій кімнаті Кошеняті було погано Варену ковбасу воно не їло На кращу Орисі бракувало Грошей, а перед стипендією Бракувало і на молоко Крім того, невдовзі літо гурт Путожиток спорожніє і кицьку все одно доведеться кудись прилаштувати. Тому я вирішила відвезти Пуму в село. Вона схожа на Пуму, знову підскочила я, уявивши смолисту чорну багіру з мультфільму про Мауглі. Ні, заперечила Орися, просто кота нашої вахтерки звати Адідас на честь фірми спортивного одягу. А ще одна спортивна фірма називається Пума. От ми з дівчатами і назвали Кіцьку Пумою». Це мене розсмішило, хоч Орися вважала, що нічого смішного тут нема. З китченим переселенням намічалася проблема. Вірніше, навіть дві. Перша – це, звичайно, бабуся. Котів вона недолюблює, м'яко кажучи. Все-таки людина дивно влаштована. Бабуся не терпить котів за те, за що, власне, мала б їх любити. Бо вони їдять мишей, а миші викликають у бабусі панічний жах. Колись я в цьому переконалася Знайшла в мишоловці живу мишу Яка впіймалася за хвіст І вийнявши її Понесла показати бабусі Малеок самитово-сіре звіря З чорними очима на стинками Бачили б ви, що тоді вчинилося Бабуся з лементом тікала геть Вона тікала Я бігла слідом з вітальні у спальню Зі спальні в кухню З кухні в комірчину Де вона замкнулася і не виходила Аж доки дід не конфіскував мій трофей Я тоді добряче Попри все, у бабусі жив кіт Мешолов, але це не збільшувало наших з Орисою шансів на успіх. Скоріше навпаки, тому що бабуся навряд чи погодиться годувати двох котів. Та її кіт хто знає, як той розбешака поставиться до новоприбулої кицьки. В цьому полягала наша друга проблема, але мене вона не стосувалася. Мені за Орисиним задумом належало вмовити бабусю. Добре, спробую, погодилася я, хоч не вірила в успіх. Бабусю бувало дуже нелегко вмовити, а часом і неможливо. Покажи нарешті свою пуму. Орися відкрила замок-блискавку, і переді мною постало... Оце воно, пирснула я сміхом, то було миле, пухнасти чорнобілий звіря, але в то мить його шерсть недоладно стирчала на всі боки, а дрібна мордочка виглядала на рідкість пришелепуватою. Вона гарненька, але зараз ображена, сказала Орися, пригладжуючи розкошлені кисчені боки. Пума, ряба пума. Мене чогось найдужче смішило те, що кицька чорнобіла. Я ж сподівалася побачити хижу багіру, а тут виявилося, щось цілком протилежне, беззахисне і кумедне. «Дайно її мені!» Орися подала мені пуму, і тоді я так і не зрозуміла, як то сталося. Вагоном у черговий раз дрясунуло. Я, потягнувшись за кицькою, втратила рівновагу, і тої ж миті чорнобіли чуперадло катапультувало з моїх рук. «Та тримай же!» Але було запізно, кицька шаснула геть і зникла з очей, а поїзд спинився у фастові. Зараз вагон відчинять, і вона втече на двір, сполошилася Орися. Ми притьмом кинулися за пумою, але її ніде не було. А були сумки, клунки, чемодани. Лишенько скільки різного маняття возять за собою радянські громадяни. Орися метнулася до провідниці попросити, щоб не випустила кішки з вагона. Хоч від провідниці то і не залежало, бо це чудо, візьми, катапультується, як з моїх рук, і тоді пиши пропало. А я тим часом порила між клунками, питаючи всіх підряд Викицьки чорнобілої не бачили? Ви не бачили? Але вони не бачили Посліпли усі чи що Врешті-решт половина пасажирів Зазирала під лавки і столи А друга половина переставляла сумки І чемодани, шукаючи нашу пропажу Поїзд давно рушив І ми вже майже втратили надію Коли нарешті один Довготелесий дядечко Дістаючи матрас верхньої полиці Запримітив за ним у куточку жиринки очей. Важко було збагнути, як Пума там опинилася, ніким не помічена в переповненому вагоні. Та це ще було не все. Зрозумівши своїми котячими мізками, що її хочуть піймати, Пума шугнула на протилежну полицю, з тієї на іншу і пішло-поїхало. Кішка носилася вагоном, лиш миготів її чорнющий хвіст. Люди ловили її, звалюючи з полиць матраси перекидаючи склянки з чаєм. Бравурно Гриміло радіо, кружляло пір'я, що висипалося з подушок. Наш дефіцитний київський валявся до гори дрегом. Кішка носилася, за нею бігали її ловці, тобто я з Орисею і ті пасажири, які нам допомагали. За ловцями з радісним вереском тупотіли дітлахи, за дітлахами їхні матусі. За ними бігла провідниця, намагаючись навести бодай якийсь лад. Ця волаюча валка добігала в кінець вагона і збивалася в купу, з якої Шмигувало чорнохвости звіря І все починалося спочатку Валка розсотувалася І мчала в протилежному напрямку Мейзорисів, дітлахи, матусі, провідниця Не знаю, чи то цей вагон Був рекордсменом південно-західної залізниці За кількістю дітей, яких він того дня перевозив Чи діти, що в ньому їхали Були рекордсменами з крику Мабуть, усе-таки друге Але від їхнього галасу Мені позакладало увогу а кішка остаточно ошаліла. О, вона показала себе сповна, швидка, як блискавка, легка і стрибуча, справжня спортсменка, справжня пума з гнучкістю і спритністю своїх великих диких родичів. Поки ми її впіймали, на надворі геть темніло, а поки матусі повкладали збуджених, ощасливлених біготнею дітей, стало зовсім пізно. Зайве казати, що вранці. Ми з Орисею, змучені, невиспані, вихопилися з поїзда, як з вогню. Нарешті ми приїхали, але наші спомою пригоди тільки починалися. Софрониха оголошує війну. Нас горнула різка ранкова прохолода і весна. Буковинське село вже напинало білі вітрила, в ньому зацвітали морелі. То тут, то там, у безлистих садах, здіймалися чудові роживувато-білі дерева, що розливали довкола себе гудіння бджіл і тонкі гіркуваті пахощі. Коло бабусиної хати теж свіла мореля, з комина здіймався дим, на штахетах кукурікав півень. Раптом попереду навпроти бабусиної домівки відчинилася хвіртка, і з неї в айсберг з глибин океану виринула Софрониха, найкапосніша бабусина сусідка. Ну, влипли. Встигла шепнути мені Орися, і я зрозуміла її співслова. «Софрониха – то сільський шедевр. Баба унікальна, з якого боку не глянь». Але про неї згодом. Побачивши нас з Орисою, вона солодко засукоріла. Йой, Орися приїхала, то, то мамці буде втіха. А це Лесина дівчина? Вже так виросла? А де ростуть дівки, як з води? А яка в тебе, Орисю, файна курточка?» Софрониха явно хотіла побалакати. Орисина сумка, як на те, зрадливо заворушилася, і з неї почулося не нявчання, а погрозливе вурчання, від якого Софрониху на мить заціпило. «Ви чули? Що то було?» – насторожилася вона забігавши очима по сусідських парканах. «Ні, не чула нічого, до побачення!» – підштовхнула мене під лікоть Орисі, і ми в прискореному темпі шаснули в бабусин двір. А там до нас уже спішила моя найкраща в світі бабуся. «Ми привезли вам кішку!» – сходу щасливила її я, привітавшись. «Мама не хоче тримати вдома кота, а це така гарна, така ласкава киця!» «Ви, лайдаки, котів мені звозити!» – похитала головою бабуся, обіймаючи і пригортаючи мене до грудей. Її руки пахли корицею гарячою олією. Мабуть, вона й напекла млинці. «Хай це буде моя кішка! Я влітку приїду і буду з нею гратися!» – стояла на своєму я. Поки що дільце йшло, як по маслу яким здивом бабуся навіть не розсердилася, що ми в їй її кішку на додачу до її мишолова Може, не мала на те часу, бо спішила нагодувати нас То в неї найперша справа, коли діти з дороги, а отже голодні Пумі також злагодили сніданок «Файна кецька», – сказав дідусь «Ага, файненька», – погодилася з ним бабуся, і нам з Орисею остаточно полегшило на душі та все ж одну і то дуже гостру проблему ми з Орисою не передбачили. Ми недооцінили Софрониху, яка жадала почути київські новини». Отже, Софрониха. Це була б майже сільська класика. Живий персонаж не чує Левицького. Балакуча і сварлива баба, охоча до пліток і чуток, якби не одна риса, що робила її унікальною, як доісторичний мамонт. Софрониха вірила в чари і ворожбитство. І навіть сама трохи зналася на них. Яйця під квочку вона підкладала в неділю, коли люди виходили з церкви. Курчата від того мали дружніше вилуплюватися. Соняшник сіяла мовчки, аби горобці не відзьобували насіння У вівторок не прала і не перевдягалася, щоб не мати напасті Але найбільше клопотів їй завдавала безперервна війна з ворогами, які її чорнили ні, чорною фарбою її ніхто не вимазував. То чинилися магічні дії, від яких у баби починалися всілякі прикрощі. Бідолашна Софрониха відчайдушно боронилася від лиха, сварячись то з одною, то з іншою сусідкою, яких вона підозрювала у ворожбитстві. Моя бабуся єдина, яким дивом уникала Софронишених підозр. Тільки но ми поснідали, як брязнула клямка на вхідних дверях, «Гафіє, ви в хаті?» – обережненько спиталася Суфрониха з запорога. Бабуся вийшла їй на зустріч, і вона збуджено засокотіла. «Йой, Гафіє, дорогенька, таке мені сьогодні все трафило, не інакше, як пороблено. Певно, Митриха поробила та, та ворожка, прости господи, від самого ранку мені щось причувається та й причувається, аж страх мене збирає». Ми з Орисею перезирнулися – «Ми ж бо знали, що причулося Сафронисі». «Ходіть, кумо, до хати», – запросила сусідку бабуся, готова вислухати її чергову біду. В цьому полягала фатальна бабусина помилка, бо Сафрониха ступнула до світлиці та й застигла на порозі. У кімнаті – вишенько, панував нечуваний розгардіяш. Домоткані кілонки на підлозі були зібагані, а серед них сиділа наша коштовна пума». Побачивши Софрониху, кішка майнула на диван, далі скочила на килим, прибитий на стіні, і, чіпляючись тігтями, подерлася під самісіньку стелю. В ім'я отця і сина?» – залепитала Софрониха, хрестячи стримтячою рукою. «Кому, Аничко, не бійтеся, діти привезли з Києва кицьку, а вона дурненька перелякалася в дорозі, – стала пояснювати бабуся, але Софрониха різко обернулася до неї. «А я кицьку? – проворкувала вона, сиплючи іскри з очей. Ніби я не бачу, що то є, та ж то щезник. Йой, гафії, нащо з його вигріли, та ж то гріх!» І Сафрониха, як фурія, вилетіла з хати, хряснувши дверима. «Я нічого не втямила. Який щезник? Що бабуся вигріла?» Орися пояснила. «Колись існувало повір'я, буцімто, щезника, тобто чорта, можна вигріти зі знеска, з дуже малого курячого яєчка». Ого, захихотіла я, можна вигріти власного персонального чорта? Орися лише відмахнулася, мовляв, у це давно ніхто не вірить, крім Софронихи. Зате Софрониха явно почне війну, тривалу, з численними баталіями, словесними, звичайно, чим завдасть моїй миролюбній бабусі неабияких прикрощів. Як шкода, що саме тепер ми мали вертатися в Київ.